Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Waman tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma inas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbana Amma ba'du Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Alhamdulillah, segala puji dan syukur Kita haturkan kehadir Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya pada kita semua terutama di bulan yang penuh berkah ini Syahrul Ramadhanan Mubarak Ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua untuk bersua dan bisa beribadah melakukan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini dan subhanallah ya, tidak terasa ternyata kita Subhanahu wa taala telah melewati satu pekan di bulan yang penuh berkah ini Jumat ke Jumat ya Subhanallah ya sungguh waktu sangat cepat berlalu beginilah kehidupan dunia sehingga tidak terasa hari demi hari kita lewati begitu cepat disertai dengan kesibukan kita masing-masing disertai dengan berbagai problematika dilema dan masalah yang kita hadapi dalam hidup maka semakin terasa bahawa perjalanan waktu sungguh sangat cepat dan dia tidak mengenal seorang pun di antara kita maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang kita jalani dan yang akan kita hadapi di hari-hari yang penuh berkah di bulan Mubarak Syahrul Mubarak ini punu berkai ini untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian salawat dan salam juga kita tidak lupa mengucapkan bahkan memperbanyak mengucapkannya terutama di hari yang mulia ini yaumul jumaah untuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon Semoga Allah Azza wa Jal Memuliakan kita Untuk mendapatkan syafaat beliau Di akhirat kelak, Dan tentu sebelumnya kita memohon kepada Allah Di dunia ini Agar kita selalu dibimbing Untuk berjalan di atas Sunnah dan tuntunan hidup beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah seperti biasa kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Yang kita sadur Yang kita kaji dari kitab aqidah Tahawiyah Risalah tentang Akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far at tahawi Rahimahullah Pembahasan yang terakhir yang kerana kita sampaikan Berkaitan dengan Istihtaa'ah Iaitu kemampuan Seseorang di dalam beramal Ada istihtaa'ah Sebelum Melakukan Ya Dan ada istihtaa'ah Tadkala melakukan Nah Istihtaa'ah sebelum melakukan Iaitu seseorang Diberi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Ya sarana untuk bisa melakukan mata bisa melihat telinga bisa mendengar tangan bisa memegang kaki bisa melangkah ya lisan bisa berbicara akal bisa memahami dia memiliki kemampuan baik akan tetapi mereka tidak menggunakannya maka tidak akan bisa Ya, melakukan begitu juga bila Allah tidak memberi taufik pertolongan kepada mereka mereka tidak akan bisa melakukan amal ibadah tersebut taib kemudian setelah itu Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi masih menjelaskan tentang uh, kewajiban agama yang Allah wajibkan terhadap hambanya waqala rahimahullah wala yutiquuna illa ma kallafahum dan mereka itu manusia tidaklah akan sanggup ya melakukan kecuali apa yang Allah ya bebankan kepada mereka tidak sanggup melakukan sesuatu kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka artinya Allah Subhanahu wa taala Ya, mewajibkan Memerintahkan kepada seorang hamba Membebankan pada seorang hamba Apa yang mampu dia lakukan Ini makna dari Perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi Akan tetapi Pernyataan ini menuai kritikan dari Sebagian ulama Karena ungkapan Yang mengatakan bahawa mereka tidak dibebankan Kecuali apa yang mampu mereka lakukan Itu Dari sisi makna Kurang lengkap Kenapa demikian Karena sesungguhnya Manusia ya, Mampu melakukan lebih ya, Dari apa yang diwajibkan oleh Allah Dari apa yang dibebankan oleh Allah Mampu akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada mereka. Ya. Memberikan dispensasi keringanan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan ya, adanya kesulitan. Adanya suatu menyulitkan hambanya sehingga Allah memberikan keringanan. Maja'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan. Dalam agabah ini ada kesulitan atas kalian. Yuridu Allah bikkumul yusra, walai yuridu bikkumul asr. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maka Allah berikan keringanan. Dia sakit, maka ada keringanan. Dia dalam keadaan, ya perjalanan ada keringanan. Dia sakit. Maka ada keringanan Allah berikan keringanan Dalam perjalanan Dia bisa berpuasa Tapi ada keringanan Boleh berbuka Diganti pada hari yang lain Ya Seorang bisa Qiyamul Lail Ya Dari Mungkin Ba'da Atau semalam Semalam penuh Dia Qiyamul Lail Dia mampu tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hal seperti itu kenapa demikian? mikir? masing-masing dari jiwa kita ini dan orang-orang yang ada di sekitar kita ada haknya maka jiwa butuh istirahat juga tapi kalau dia melakukan dia mampu melakukan ya. Allah berikan keringanan dalam perjalanan dia bisa berpuasa apalagi dengan kondisi transportasi atau ya yang nyaman sekarang ini dia bisa berpuasa tapi Allah berikan keringanan famankan minkum maridan awla safar fa'iddatu min ayamin ukhra kalau dia sakit dan dalam keadaan berpergian maka mengganti pada hari yang lain makanya kata para ulama ya ungkapan ya al-imam Abu Jaafar tahawi لا يطيقون إلا ما كنّ Mereka tidaklah ya, uh, akan sanggup melakukan Kecuali apa yang Allah bebankan pada mereka ini, ya, uh, kurang sempurna, ya, ungkapan dan maknanya. Maka sesuai yang disampaikan oleh para ulama, iaitu apa yang kita utarakan tadi, bahawa manusia pada hakikatnya mampu melakukan lebih dari apa yang diwajibkan, tapi Allah dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, karuniaNya memberikan kemudahan di dalam agama ini. Toy. Uh, ini yang dijelaskan oleh Imam ya Abu Ibn Abil Is dalam mensharah ya, uh, kitab aqidah at-tahawiyah atau aqidat At tahawiyah. Jadi kata beliau. Ya, sambil menukil ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemudahan dalam agama ini yuridullah bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah Allah ya menginginkan kemudahan bagi kalian tidak menginginkan kesulitan begitu juga yuridullah yukhafifa ankum Allah ingin menggunakan keringanan ingin memberikan keringanan bagi kalian begitu juga ayat menjelaskan wa maja'ala alaikum fid min haraj Allah tidak menjadikan ya ataskan dalam agama ini kesulitan maka sesungguhnya ya Seorang hamba mampu melakukan apa yang atau melebihi apa yang diwajibkan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menkaruniainya rahmat-Nya yaitu memberikan keringanan dan dispensasi bagi seorang hamba. Nah. Baik. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi melanjutkan Wa huwa tafsiru la haula wala quwata illa billah. هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة taatillah wassabat alaiha illa bitaufiqillah azza wa jalla Kata beliau bahawa seorang hamba ya, tidak mampu melakukan kecuali apa yang uh, Allah bebankan dengan, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka itulah sesungguhnya makna atau tafsir dari ucapan La hawla wa la quwata illa billah Yang Terjemahan dalam bahasa kita La hawla wa la quwata illa billah Tiada daya dan upaya ya, Tiada daya dan kemampuan Ya Kecuali Billah Dengan Allah itu Pertolongan Allah Tabaraka wa ta'ala Maka kita katakan Kata beliau Itu alisul so, La hilata li ahadin Ya Tidak ada Ya Suatu atau cara Bagi seseorang Ya untuk melakukan atau untuk menyelamatkan diri atau melakukan sesuatu kecuali wala harakata li ahadin tidaklah seorang bisa bergerak ya wala tahawul dan berpindah seseorang dari suatu kondisi pada kondisi yang lain an ma'siyatillah dari maksiat ya kepada ketaatan illa bi maunatillah kecuali dengan pertolongan Allah wala quwwata li ahadin an tidak akan mampu seorang untuk ala iqamati ta'atillah untuk mendirikan untuk melaksanakan ya mengerjakan ketaatan kepada Allah was-sabat dan istiqamah di atas ketaatan tersebut kecuali bi dengan taufiq Allah azza wajalla para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah ini merupakan salah satu dari prinsip Ya, akidah Al-Sunnati Wal-Jamaah Yang menyelesai Tentunya akidah kaum Ya Al-Jabariyah Dan juga Al-Mu'atazilah Dan sekte-sekte Ahlul Kalam Ahli Kalam yang lainnya Bahawa Sesungguhnya Seorang hamba Tidak akan Mampu melakukan Sesuatu yang ingin dia lakukan, kecuali semata-mata dengan taufik dan pertolongan dari Allah, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki dadan upaya, ya. Dan mereka makhluk Allah, mereka ciptaan Allah, perbuatan manusia dan perbuatannya ciptaan Allah. Tapi manusia diberi, ya, pilihan manusia diberi kekuatan, kemampuan tapi sangat terbatas. Nah, tapi semua hal itu tergantung kepada pertolongan Allah, taufik dari Allah taala. Ta ya. Makanya ikhwatal iman para rahimakumullah, makna darilah haula wala quwwata illa billah ini. Dan juga dalam hadis disebutkan adalah girasul jannah iaitu tanaman di dalam surga sesungguhnya mengandung makna ya yang sangat agung yaitu menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah dan di sisi lain menjelaskan tentang kefakiran dan kelemahan seorang hamba maka dalam setiap Ya, yeah. usaha dalam setiap aktivitas, dalam setiap perbuatan dan perkataan mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari suatu ketaatan kepada ketaatan yang lain, bahkan berpindah dari suatu maksiat kepada ketaatan, sesungguhnya hal itu semata-mata pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Ya. Yeah. Pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Nah, sehingga kata beliau tidak akan mungkin seorang bergerak untuk melakukan suatu ketaatan itu dengan izin Allah. Tidak akan mungkin seorang berpindah dari perbuatan maksiat kemudian yatahawal ilah atauah melakukan ketaatan. Semua itu dengan taufik Allah, pertolongan Allah. Inilah, ya makna dari taufiq sehingga kata Imam Abu Jafar At-Tahawi illa bitaufiqillah jadi taufiq dari Allah Taala. Ta bukan sekedar ya Allah menciptakan atau memberikan kekuatan Allah ciptakan pada diri seorang hamba kekuatan, naam Allah ciptakan manusia, ada kekuatan tapi ada di sana pertolongan yang spesial Pertolongan yang spesial, itulah taufik Sehingga Allah berikan kepada dia kemudahan dalam bentuk apa? Sarana untuk melakukan ketaatan tadi. Hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan ketaatan tadi. Kecintaan dalam hatinya untuk melakukan suatu ketaatan tadi. Kebencian kepada maksiat sehingga itu yang mendorong dia untuk berpaling dari maksiat kepada ketaatan yaitu Taufiq min Allah Azza wa Jalla Taufiq min Allah Azza wa Jalla Ya Sehingga Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemudahan bagi seorang hamba Tidak menanamkan dalam dirinya kecintaan pada suatu ketaatan Bila tidak memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukan apa saja yang ingin dia kerjakan dia katakan dia sampaikan dia lakukan dibiarkan oleh Allah Taala ta maka itulah sesungguhnya makna khudlan itu dibiarkan oleh Allah maka barang siapa yang wafakahu Allah diberi taufi oleh Allah Taala ta maka sungguh dia adalah orang yang bahagia Barang yang beruntung dan barang siapa yang dibiarkan oleh Allah tidak diberi pertolongan dan kemudahan untuk melakukan apa yang ingin dia kerjakan. Maka disinilah kehancuran seorang hamba sehingga dia akan menjadi ya, korban dari syaitan dan juga hawa nafsunya. Para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Maka Allah azawajal yang di tangannya seluruh kebaikan dia akan hanya yang mampu memberikan kebaikan itu kepada seorang hamba Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah kalimat la haula wala quwata illa billah qala ini ya sesungguhnya adalah kalimatul isti'anah kalimat al-isti'anah saya ulangi kalimat al-isti'anah apa arti isti'anah yaitu mengandung permohonan ya pertolongan karena tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah maka kita memohon pertolongan kepada Allah makanya imam buja pergi mengatakan illa bimaunatillah kan itulah makna dari la haula wala quwata illa billah kita berlepas diri dari segala Kekuatan kita, daya upaya kita, keahlian kita, ya, uh, segala yang kita miliki. Semua hayat itu dengan taufik dari Allah Azawajal. Dan ini mengandung makna yang harus kita pahami. Bahawa kita ini hamba yang sangat lemah, selemah-lemahnya. Dengan seluruh, seluruh makna kelemahan tadi. Dan kita seorang hamba yang faqir ilallah kepakiran itu merupakan sifat ya, sifat yang pada diri kita yang menempel pada diri kita tidak bisa dihilangkan ya sekuat apapun seseorang secerdas apapun seseorang sekaya apapun seseorang ya segala kelebihan dia miliki tapi sesungguhnya dia fakir Ya Yunus antumul fuqara ilallah Allah Allahul al ghaniyyul hamid wahai manusia sesungguhnya kalian itu fakir fakir ila dan Allah yang maha kaya tidak bisa kita melakukan apapun sekecil apapun seringan apapun dalam pandangan kita Tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah ya maka tiada wasilah sarana untuk mendapatkan pertolongan Untuk mendapatkan kemudahan Untuk mendapatkan taufiq Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Daripada berserah diri Daripada menghinakan diri di hadapan Allah Pasrah berserah diri Lahir batin kepada Yang Maha Kuasa Yang di tangannya seluruh kebaikan Al-Aliyul Qadir Fukara'a berlepas di kekuatan kita ya kenapa demikian apapun kebaikan yang kita lakukan apapun ketaatan yang kita kerjakan itu sesungguhnya semata-mata pertolongan dan kemudahan dari Allah wa ma taufiqi illa billah tidak lain taufiq pertolongan, kemudahan yang aku dapatkan dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala hadirkan dalam diri kita para pemirsa dan juga para pendengar makna firman Allah tabaraka wa ta'ala iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ya Allah engkau lah yang hanya kami ibadati mengandung mana keikhlasan kemudian ya Allah engkau lah ya Allah iyaaka na'bud wa nasta'in dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan la hawla wa la quwata ila billah maka takkala seorang hamba ya merasa dirinya itu memiliki kemampuan ya kecerdasan kayaan sehingga dia lupa atau merasa tidak butuh kepada Allah Maka itulah titik awal dari kehancuran dia sendiri. Kerana sesungguhnya dia tidak bisa mengedipkan mata, membuka dan menutup mata. Dia tidak bisa menggerakkan jari jemarinya. Bahkan dia tidak bisa bangun bangkit untuk melakukan ketaatan, melangkahkan kaki dan melenggangkan tangan. Bahkan lisannya tidak akan bisa berbicara dan membaca Al-Quran dan berzikir di pagi dan petang hari. Dia tidak akan bisa berusaha untuk mengumpulkan harta untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak akan bisa berpuasa. Dia tidak akan bisa salat bersadaqah. Dia tidak akan bisa melakukan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini kerja dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita ihrisalama yanfa wasta'in billah. Bersungguh-sungguh lakukan kebaikan untuk dirimu tapi jangan lupa ista'in billah. Istian billah. Wa idh ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu mohon pertolongan mohon pertolongan pada Allah. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billah kalimatul isti'anah. Istiana. Ya seorang hamba tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini merupakan inilah kenapa kalimat ini menjadi ghirasul jannat, tanaman surga. nah, Dan sebagian hadis sebutkan. Ya. Ikhwatal iman, para bismillah rahimakumullah. Ya. Kembali kita kepada teks perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. baik. Kana yani la hilat li ahadin wa la harakata li ahadin wa la tahawwul li illa bi ma'unatillah. Tidak ada hila cara bagi seseorang wala haraka ya dia bisa bergerak. Wala tahawul, berpindah dari suatu tempat ke suatu perbuatan di sebelumnya menyebutkan An ma'asiyatillah ila ma'unatillah Terjurumus dalam suatu perbuatan dosa dan ma'asiyat Yang jelek Dia ingin berpindah dari daripada ketaatan Perpindahan itu Proses pindahnya dia bisa Pindah dari suatu kejahatan kepada kebaikan tadi Itu enggak bisa dia sendiri melakukan Itu dengan taufik Allah Pertolongan Allah wa Dan beliau ingin membantah dari Dengan pernyataan ini juga pendapat Kaum Qadariyah Ya, Kadariah mengatakannya. Kena manusia itu menciptakan perbuatannya dia sendiri yang bisa melakukan. Itu perbuatan dia sendiri. Ya, sementara aqidah alisunnah, bahawa itu semua adalah ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah dan perbuatannya juga. Dia tidak mampu melakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, begitu juga istiqamah wala quwwata 'ala iqamati ta'ati-llahi wa thabat illa bi tawfiqillah jadi bisa seseorang tidak mampu dia melakukan suatu ketaatan dan juga untuk thabat ada dua hal melakukan ketaatan kemudian thabat alaihi istiqamah dia mungkin bisa melakukan tapi mungkin enggak istiqamah selama ramadan dia bisa Masya Allah ketaatan yang luar biasa, semangat beribadah. Tapi selesai Ramadan, perjuangan yang berat untuk istiqamah di atas ketaatan tadi. Mampukah dia melakukan jawabannya, dia tidak mampu kecuali dengan izin dan pertolongan Allah illa bi taufiqillah, kecuali dengan taufiq Allah azza wajalla. Ingat, ya kalimat taufiqullah di sini adalah pertolongan secara khusus. Ya bukan berarti dia hanya sekedar dia punya sarana hanya punya kekuatan Allah ciptakan manusia memiliki kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sarana kepada mereka ada mata yang melihat telinga yang mendengar tangan yang bisa memegang kaki bisa melangkah akal yang bisa mencerna tapi bila hal itu semua tidak Allah berikan kemudahan untuk mengikuti kebaikan untuk istiqamah di atas al-haq dia tidak mampu melakukannya. Maka akan terjadi apa? Khudlan. Jadi, taufiq di sini adalah i'ana khasa. Pertolongan yang spesial. Tentunya, ada sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan yang spesial itu. Sesuai dengan perbuatan hamba, begitu pula balasan dari Allah. Ya. Tatkala seorang hamba, berdoa kepada Allah berserah diri kepada Allah dan berlepas diri dari kekuatan dan daya upayanya memahami kepakiran dia memahami kehinaan dirinya sehingga dia berpasrah dan berserah diri kepada Allah berlepas dari kekuatan dari keahliannya dari segala kekuatan yang dia miliki dia hanya kembali kepada Allah maka di sini datang i'anatun khassah pertolongan yang spesial itulah taufikullah azza wajalla itulah taufikullah azza wajalla ikhwatul iman rahimakumullah ini yang harus kita pahami ya ini yang harus kita pahami dalam hidup ini ya enggak bisa mata ini berkedip Kecuali dengan Tuhan Allah Azza Wajalla. Oleh kerana itu Rasul saw. Ikhwat Iman, para masyrriqum rahimakumullah ya, memohon kepada Allah pertolongan dan juga jangan sampai beliau diserahkan kepada diri beliau sendiri. Maka di antara doa yang kita ucapkan di pagi hari. Ayat ini diucapkan Nabi SAW juga Ya hayu ya qayyum Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghi aslih li sya'ni kullah Wala takilni ila nafsi torfata'in Itu doa Nabi SAW nah, Saya mengajar kita semua tak kalah membaca doa tersebut di pagi dan petang hari Ya Mari ditadabur di hayati maknanya itu bukan sekadar ucapan di lisan begitu saja. Enggak. Coba kembali kita hayati. Ya hayu ya qayyum. Wahai Allah yang maha hidup. Qayyum. Berdiri sendiri yang mengatur urusan makhluk dan hambanya. Birahmatika astagis. Aku beristighatha dengan rahmatmu. Aslih li sha'ni kullah. Perbaiki urusanku serunya ya Allah. Dunia akhirat kemudian kenapa demikian karena seorang hamba tidak mampu memperbaiki urusan dunia dan akhirnya dengan pertolongan Allah tidak mampu memperbaiki agamanya tidak mampu mengatur urusan dunianya Jadi dengan kemudahan dan pertolongan Allah sehingga kata Nabi wala takilni ila nafsi tarfata'ain jangan serahkan diriku ya Allah kepada diriku sendiri tarfata'ain walau sekedip ya sekedipan mata berapa detik itu artinya apa tatkala seorang hamba tidak diberi taufiq oleh Allah walau sekedip dia akan binasa celaka dia tidak bisa melakukan suatu apapun nah. ikhutal iman rahimakumullah maka tiada cara untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah Kecuali berserah diri, lahir batin, meyakini, mengakui kelemahan dan berlepas dari kekuatan seorang hamba dia hanya pasrah berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka tatkala itu akan dapat pertolongan dia. Ya. Tapi bila dia terlalu pedek pada dirinya, mengatakan saya mampu, saya tidak butuh orang lain. Subhanallah siapa dia? maka tatkala itu dia akan dibiarkan oleh Allah maka seorang hamba bila dibiarkan oleh Allah celaka dia binasa dari mana dia akan mendapatkan kebaikan seluruh kebaikan di tangan Allah nah inilah makna dari sabda Nabi SAW walatakil nafsi tarfata'in dan inilah maksud dari perkataan Imam Abuja para tahawi iaitu tidak akan mungkin seorang hamba bisa ala iqamati ta'atillah wa as-sabat alaih illa bima'unati atau bitaufiqillah tidak bisa melakukan ketaatan dan istiqamah di atas ketaatan kecuali bila dia mendapatkan pertolongan taufik dari Allah tabarakat wa ta'ala baik kemudian kata Imam Abu Jafar al-Tahawi kita lanjutkan wa kullu syai'in yajri bimasyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qadaihi wa qadari segala sesuatu berjalan terjadi ya, dengan kehendak Allah ta'ala ilmu qadai dan Qadar Allah subhanahu wa ta'ala Ya Qadar dan takdir Allah Tabaraka wa ta'ala Qalaban masyiatuhu Al masyiat Kullaha Kehendak Allah Menguasai Atau mengalahkan Semua Kehendak makhluk Qalaban masyiatuhu Al masyiat Kullaha Ketetapan Allah Ketentuan Allah Ya qadarnya ini juga mengalahkan semua ya daya semua ya usaha Hambanya nya Ya fa'alu ma yasha wa huwa ghairu zalimin abada. Taqaddasa an kulli su'in wahain. Taqaddasa an kulli su'in wa mashin. Taqaddasa Nah, yang kuli suin wahyinin. Namp, bahwa Allah maha suci ya, dari seluruh kejelekan dan kebinasaan. وتنزها عن كل عيب وشينن. Dan Allah juga maha suci dari setiap aib, ya, kekurangan, kecatatan dan ke ke kekurangan wa masyid wa syain atau perkara yang jil atau kekurangan la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun Allah tidak ditanya tentang perbuatannya dan manusialah yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka baik perkataan Imam Abu Ja'far al-Tahawi ini berkaitan dengan iman kepada takdir, ya kenama syiah untuk perlu kita ketahui bahawa beriman kepada takdir menurut akidah alis sunnati wal jamaah ya itu ada dua tingkatan ya dua tingkatan yang pertama sebelum yang berkaitannya sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan Allah. Kemudian yang kedua setelah berkaitan dengan perkara yang telah ditakdirkan atau yang telah terjadi. Dan secara umum itu ada empat tingkatan secara terperinci. Adapun sebelum terjadi, sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan tadi itu ada dua hal yang wajib diimani yang pertama adalah ilmu Allah ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu makan apa yang telah terjadi wama yakun apa yang sedang terjadi nam wama sayakun lawkana keifaya kun apa yang juga akan terjadi yang sedang terjadi, yang akan terjadi, masa yang akan datang, dan bagaimana hal itu terjadi, ya, bila telah terjadi. Nah, bagaimana, kapan waktunya, dan bagaimana kondisinya, Allah mengetahui meliputi. Ini ilmu Allah yang maha luas. Nah, kemudian. Semua yang Allah ketahui tadi, yang telah takdirkan tadi, termasuk perbuatannya dan perbuatan makhluknya, itu ditulis di lawa Hilmahfud. Ini perkara yang kedua, Kitabatul Maqadir. Ini tentunya sebelum terjadi. Ditulis semua takdir tadi. Ada tingkatan yang kedua, berkaitan setelah terjadinya apa yang ditakdirkan oleh Allah maka ada di sini masyiah ada ciptaan masyiah yani masyiahullah wa khalqu kehendak Allah dan ciptaannya maka ahli sunnati wal jamaah meyakini bahawa segala sesuatu ya yang terjadi adalah ciptaan Allah Allah khaliqu kulli syai hal min khaliqin ghairullah Allah menciptakan segala sesuatu apakah ada pencipta sang pencipta sayang Allah, tidak ada nah, semuanya diciptakan oleh Allah tabarakah wa ta'ala itu semuanya berkaitan dengan masyiatuhu iaitu Allah menghendaki hal itu terjadi apa yang terjadi dalam semesta ini, ciptaan Allah maka semuanya itu berkaitan dengan masyiatu, ya Masyi'atuhu al-qadari Masyi'ah berkaitan dengan takdir yang sama artinya dengan al-iradah, iradah, iradah kauniyah. Jadi, iradah ada 2. Hiradatullah ada 2. Iradah yang pertama makna iradah kauniyah, iradah kawniyah al qadariyah. Iradah yang berkaitan dengan takdir dan keputusan Allah yang terjadi di alam semesta ini naam dan itu yang juga telah tertulis luhil mahfud kemudian juga irada ada irada yang kedua irada syariah itu segala sesuatu yang Allah cintai yang Allah hendaki sehingga dicintai diperintahkan oleh Allah dalam syariat ini itu berkaitan dengan perintah dan larangan Ya Allah perintahkan untuk solat karena Allah menginginkan mencintai hal itu, Allah perintahkan Allah menginginkan hal itu Allah juga menginginkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat karena itu dilarang oleh Allah nah, tapi tentunya tidak semua yang solat tidak semua yang juga meninggalkan maksiat ya, tergantung pada takdir tadi dan juga kesungguhan seorang hamba dalam melaksanakan atau meninggalkan. Nah, oleh karena itu ahli sunnah wal jama'ah mengimani hal itu semua. Ya. Tiada yang menyelisih dalam hal ini kecuali sekte ahlul kalam dari kalung qadari dan jabariyah atau yang mengikuti pendapat atau pemikiran mereka yang menyimpang tersebut. Nah, imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan ya, perkara yang berkaitan dengan iman kepada takdir ini. Maka di sini menyebutkan kullun yajri bi mashi'atillah. Maka segala sesuatu terjadi ya berjalan dengan kehendak Allah. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz yang Allah tulis dengan perantara qalam yang diperintahkan oleh Allah awwaluma khalaqallahu al-qalam faqala lahu kutub Qala wa madza aktub qala aktub ma qadirul khala'i la an taquma as-saa'ah Ditulis oleh pena sehingga dah kering tintanya dan juga habis lembarannya digulung lembaran tersebut karena telah lengkap semuanya Pertama tatkala Allah ciptakan qalam Allah perintahkan qalam untuk menulis qalam bertanya apa yang ditulis tulis seluruh yang telah takdirkan sampai hari kiamat Naam Dan itu ditulis sebelum penciptaan langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun. Namp, kata b Allohul Maqadir al Khalaik, sebelum Allah mencipta al langit dan bumi lima puluh ribu tahun. Allah menciptakan, Allah tulis, Allah takdirkan. Semua hal itu, Maqadir Khalaik, takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun dan sebelumnya arash Allah telah ada di atas air ma. ini menjelaskan bahawa arash lebih uh, makhluk yang pertama yang lebih dahulu diciptakan daripada kalam maka begitu Allah menghendaki ingin menciptakan sesuatu maka itu semua sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala Naam innama amruhu idza arada shay'an qul kun fayakun. Naam. arada shay'an arada. Dia menginginkan sesuatu mengatakan kun fayakun sehingga terjadi berarti tertalikan dikendalikan oleh Allah taala. Ta Maka masyia di sini sama arti dengan iradah kauniyah. Kena iradah syariah itu yang berkaitan dengan perintah dengan syariat. Dan itu tidak mesti terjadi. Tapi pasti dicintai. Tidak mesti terjadi. Pasti. Tapi pasti dicintai. Dan irada kauniyah itu pasti terjadi. Tapi tidak mesti dicintai. Saya ulangi. Ini kalimat yang perlu diperhatikan. Untuk membedakan masyia. Yang sama arti dengan irada kauniyah. Dengan irada syari'ah. Ada dua. Pahami hal ini baik-baik. InsyaAllah permasalahan. Takdir mudah dipahami. Ada irada kau ada irada syar'iyah. Nah, irada kau ini sama arti dengan Mashia. Ah. Mashia. Ah. Nah, sama arti dengan masyiatullah Allah Azza Wajalla. Dan ini berkaitan dengan makhluk atau penciptaan, iaitu semua yang dikandangkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti terjadi tapi tidak mesti dicintai kenapa? kerana yang diciptakan yang diciptakan itu ada yang hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah tapi diciptakan oleh Allah Karena Allah mengandaki hal itu kerana ada hikmah ya Allah ciptakan iblis tapi Allah melakna iblis ya Allah ciptakan makhluk ya ada hikmahnya tapi Allah haramkan babi anjing dan yang lainnya ciptaan Allah ya, begitu jadi terjadi itu ciptaan Allah tapi Allah tidak mencintai makanya apa yang dikehendaki oleh Allah secara takdir pasti terjadi tidak, tidak mesti dicintai dan apa yang Allah kehendaki secara syariat pasti dicintai tapi tidak mesti terjadi Allah cintai keimanan tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman beriman Abu Bakar dan Umar Allah cintai solat tapi banyak yang tidak solat Allah cintai puasa maka Allah perintahkan kutiba alaikum usia tapi ada juga yang tidak solat ada enggak puasa naam Ikhwatallahi marhimakumullah maka tatkala seorang hamba melakukan yang disyariatkan terjadi hal itu dia puasa sekarang ini kita puasa sekarang Allah perintahkan berpuasa kutiba'alaikumusiyam maka di sini ada dua iradah tadi terpenuhi iradah syariah karena Allah memerintahkan puasa ya kemudian iradah alkauniyyah maka terjadi alhamdulillah sudah sebabkan kita berpuasa nasallahu taqabbal minna shalihal amal Semoga Allah menerima dan seluruh ketaatan. Tapi, tapi ada orang-orang juga tidak berpuasa. Hari-hari ramadhan hari itu sama bagi dia. Puasa, enggak puasa. Ramadhan, enggak ramadhan sama. Karena hidupnya enggak jelas ke mana tujuan hidupnya. Hilangan kompas dalam kehidupan. Enggak jelas. Hidupnya enggak lebih dari seperti kaki empat berjalan makan minum makan minum. La Ya. Nah. Alhamdulillah ala kulham maka Allah cintai puasa hambanya makanya Allah membalas tanpa batas naam kerana Allah cinta dan terjadi ya dengan kehendak Allah naam keinginan seorang hamba kita ingin berpuasa makan sahur karena besoknya ingin berpuasa tadi kita sahur sekarang ingin berpuasa ya kena kita menahan sampai terbenam matai Allah cinta itu Maka tak kalau seorang hamba punya keinginan hal itu Maka Allah juga berikan kemudahan bagi dia Karena dia telah berusaha Untuk melakukan Tapi kalau seorang ingin berpuasa, Tapi malas-malas enggak -malas. mau sahur Gitu Nanti sudah Siang saja kelaparan Wah oh, lapar banget nih Makan Kenapa? Enggak ada kesungguhan Coba kalau dia sahur Akan bisa meringankan atau juga cuba untuk memahami bahwa ini adalah kesabaran yang harus dijalani maka dia akan mampu mempertahankan puasa sampai akhir akhir waktu atau akhir yani hari sampai terbenam matahari begitu saja inilah sesungguhnya ya rahasia kehidupan kita yang kita pahami adapun yang Allah tulis jawhil mahfur jangan coba-coba untuk menyingkap rahasia itu ya al qadar sirullah kata takshifhu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qadar itu rahasia Allah jangan coba-coba untuk ya menyingkap enggak akan mungkin ya jalani saja hidup ini dengan pertolongan Allah dan mengikuti tuntunan-tuntunan syariat ini sama seperti sekarang ini kita menjalani atau menghadapi pandemi Covid-19 ya kita jalani hidup ini semua dengan izin takdir Allah tapi kita harus mengambil sebab-sebab usaha dan mengikuti mengindahkan tuntunan, himbawan, ya, pemerintah agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang lain. Maka tahan diri, ya, jangan mudik dulu, jangan lebaran di muda-muda. Lebarannya sah, Kalau enggak mudik. Penting puasanya, ya. Ini memaksakan, dan begitu. Apa yang terjadi, pemindahan, ya dari satu tempat-tempat yang lain virus tadi. Kapan akan selesai? Kapan akan bisa dikurangi, dipotong mataran penyebaran tersebut? Karena masyarakat enggak mau sadar. Ya. Ya, enggak mau menghindari hal itu. Karena lebih mengedepankan ya egoismenya. Nah, sama. Apa itu dengan takdir-takdir? Tapi ini enggak mau menghindari ya dia terinfeksi virus. Tidak bisa menabarkan luar ke orang lain. Apakah yang terinfeksi itu dengan terinam dengan takdir, Tapi ada sebabnya. Pertama mungkin dia tidak menjaga jarak, pergi tempat keramaian, tempat-tempat di sana ya pandemi. Ya. Tidak menjaga kesehatan, tidak mencuci tangan dan yang lainnya, tidak ya uh, membatasi diri dalam komunikasi lainnya. Maka terinfeksi ada sebabnya. Tapi dengan izin Allah Yang sembuh Nah dengan izin Allah juga Yang sakit sampai meninggal Dengan izin Allah Karena daya tubuhnya Imunnya Daya tubuhnya Tidak kuat Mungkin ada faktor yang lain Yang ada pada dirinya Maka dia korban Dan sekarang kita disuruh Untuk Berdiam di rumah Ini takdir Kita jalani Ya, Tidak ada yang namanya ya, Yaitu Ya, kebetulan. enggak ada itu kebetulan. Semua. Dengan izan Allah. Tapi kita tidak tahu. Kebetulan menurut kita saja. Dalam imam tidak ada kebetulan. Semua telah tert adi, tertulis. Nah, ayat khutalimah rahimahkumullah. Ini permasalahan takdir. Sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Bila kita memahami. Ya. Prinsip-prinsip dasar masalah takdirnya. Kembali kita pada perkataan imam. Abu Jafar at-tahir rahimahullah. Maka... Di sini wa ghalabat masyiatu ya na'am kullun yajri bi masyiatillatala wa ilmihi yaitu sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan ilmu yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Waqdahi wa qadarih qada dan takdir. Dan qada wa qadarih yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takdir al-kauni bukan syar'i. Ya, jadi tadi telah dijelaskan kauni qadari jadi, apa yang Allah takdirkan, Allah tentukan. ya Qadar, itu apa yang tentukan. Qadar, apa yang telah terjadi. Jadi, putuskan Allah, terjadi. Nah, ini perbedaan tatkala. Dua kalimat ini ya bersatu dalam satu ungkapan. Qadar wa qadar. Tapi, kalau kita ucapkan takdir mencakup qadar. Bila kita ucapkan qadar mencakup takdir. Ya, tapi bila... Disebutkan secara bersamaan Qadaruhu wa qadaruh Maka di sini artinya Ya itu adalah keputusan Berarti telah terjadi Takdir qadaruhu yang telah ditakdirkan Ditentukan Tentukan kemudian diputuskan sehingga terjadi Nah Seperti itu Kemudian Wa qalabat masyiatuhu al musyiat Masyiatkullaha Nah masyiatullah Masyiatullah itu irada kaumnya tadi itu mengalahkan semua masyiat, masya makhluk. Ini sebagaimana yang wajahaskan dalam Al-Quran. "Wahai tashauna, illa ayya sha Allah, Rabbul alamin." Tidaklah kalian tashaun menghendaki. Artinya, suatu yang kita kehendaki takkan terjadi, tidak akan mungkin ya itu terjadi. Nampaknya kecuali dengan masyiatullah wa ma tasyauna illa kecuali ayyashaa Allah bila Allah menghendaki rabbul alamin. Naam. Rabb alam semesta. Begitu juga wa ghalabat qada'uhu al-hiyal kullaha dan semua qada Allah, keputusan Allah itu mengalahkan ya, semua hiyal, hila, usaha, sarana, semuanya Yaf'alu ma'yasha Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya Yaf'alu nah. ma'yasha Tidak ada yang bisa menolak Tidak ada yang bisa mengkritisi Tidak ada yang bisa menghukumi Allah Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya Yaf'alu ma'yasha Yaf'alu ma'yuros Fa'alu illima yuros Melakukan apa saja yang dikehendakinya Maka jangan coba-coba bertanya Tentang perbuatan Allah Kenapa sih Allah begini? Kenapa Allah melakukannya? Kenapa pandemi begini? Jangan Anda makhluk Sadar diri Jangan melewati batasan Sebagai seorang hamba Ada batasannya Dalam hidup dunia pun ada batasannya Anda rakyat, pemimpin ada batasannya Sadar diri, masing-masing posisikan dirinya Pada tempat masing-masing Ya, Tapi anda kenapa anda lakukan Kenapa enggak solat Kenapa enggak puasa Kenapa berbuat zina atau mencuri Kenapa dan seharusnya Kenapa Karena anda telah menyelisih aturan Allah Hamba yang tidak taat lagi Maka ditanya kenapa Karena diatur. atur Dia ya, harus ikut aturan Tapi Allah enggak ada mengatur Dia mengatur semuanya Kayum Ya maka tidak ditanya apa yang akan terjadi naam yaf'alu ma yasha' wa huwa ghayru zalimin abada Allah tidak pernah berbuat zalim wa ma rabbuka bi zalamin lil abid tidak akan pernah Allah itu menzalimi hambanya Allah menjelaskan dalam hadis kudsi ya ibadihi inni haramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum mu fala falatazalamu Wa'ai hambaku aku mengharamkan kezoliman atas diriku Dan aku jadikan hal itu haram di antara kelima Maka jangankah saling menzolimi Haram Karena kezoliman itu adalah Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Itu zalim Nah manusia sering berbuat zalim Kerana kejahilan mereka Zaluman jahula Zalim dan jahil Taib Jadi Allah tidak menzolimi hambanya Bahkan subhanallah kalau Allah mengazab dalam surah dia lu'adzza bil samawati ya yeah. wal ardh Allah azab semua mereka azabhum wa huwa ghairu dzalimin Allah mengazab mereka dan Allah tidak menzalimi mereka kenapa demikian Mungkin ada yang bertuh berarti zalim Allah dong kenapa dia azab, kenapa ini serusnya kenapa ini dia, kerana dia tidak beriman kenapa ini serusnya Allah tidak zalim jangan sampai kalimat itu keluar dari mulut kita, Karena itu pertanda tidak mengagum, kerana tidak mengetahui kebesaran keagungan Allah ya Allah zalim. tidak zalim kerana tidak satu pun yang bergerak tidak satu pun yang bergerak sebesar ya semut yang terjadi di permukaan bumi ini dari yang sekecil sampai yang sebesar-besarnya yang dilakukan seorang hamba, semua hal itu tidak akan mungkin terjadi kerana dengan kekuatan pertolongan Taufiq dari Allah Taala walakwalkuat Taibillah bilah. Kita bisa puasa ini, bisa puasa kita? Siapa yang memudahkan kita bisa puasa? Bisa baca Al Quran, bisa berdzikir. Siapa yang memberikan pertolongan? Bisa terhindar dari berbagai mungkin pandemi atau virus uh, yang lainnya? Siapa yang menyelamatkan kita? Naam. Semua nikmat yang dicurahkan oleh Allah. Wa ma min ni'matin fa Allah dan tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kita juga datang dari Allah. Nikmat lahir batin, dunia akhirat. Pakaian, makanan, tempat tinggal, transportasi, semua nikmat. Anak, istri, keluarga, kedudukan, nikmat datang dari Allah. Naam tolongan Allah, kemudahan Allah, rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Maka Rasul mengatakan setiap pagi, Allahumma ma min ni'matin aw bi ahadin atau mi, bi -mi min, min khalqi, faminka wahdaka la syarika lakal hamdu wa Semua datang dari Allah. Wa ma bikum ni'matin min Allah, wasbaga alaikum ni'amuhu zahiratan wa batina. Allah curahkan pada kalian nikmatnya lahir batin. kita enggak memiliki daya upaya. Semua datang dari Allah Taufiq dari Allah Tapi tentu kita berusaha Tapi hal itu semua Tatkala kita berusaha Melakukan sarana sebab Yang Allah berikan kepada kita Kemudian itu datang dari siapa? Dari Allah Makanya dalam hadis sebutkan Amalan kita ini Bukanlah sebagai harga untuk membeli surga Sehingga kita masuk Udah Beramal udah Pasti masuk surga enggak Lanyudhila ahadakum ajannata amaluh Kul, walantah ya Rasul. Kala, walla ana illa hnya tghamadani ya Allah birahtimnu fa'zl. Kita hula kata, kata Rasul Sallallahu Tidak seorang pun yang akan masuk surga. Amalannya akan masuk dia ke dalam surga. sahabat bertanya bagaimana engkau ya Rasul? Juga sama saya, sama. Kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia kepada aku. Ok Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yakutelima rahimakum Allah. Pahami prinsip ini benar-benar. Ya, ini akan Ya menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya diri kita ini. Ya, jadi dalam hadis sebutkan bahwa tidak zalim. Ya, lo Anallah azza ala s-amaat wa ala ardhih la azza wa Ya Subhanallah. Kalau Allah mengazab penduduk langit dan bumi, diazab oleh Allah semuanya. Allah tak zalim. Allah tak zalim. karena amalan mereka tidak cukup untuk bisa membalas karunia dan rahmat Allah bahkan mereka bisa beramal rahmat dari Allah Taala. maka kita sadar hamba yang punya rob yang mengatur saya maka ikuti aturannya jangan kritik mengkritisi Allah, jangan membangkang kepada Allah, jangan ngeyel kepada Allah artinya itu ya datang perintah enggak mau laku, tapi betul-betul kita terus meminta kepada Allah Ya, ngel di sini artinya datang perintah tidak lakon. Tapi kita harus merengek-rengek kepada Allah, mohon. Nah. Yulih yulihi doa, mohon terus minta kebaikan dunia dan akhiran. Ehwa taliman, nampol sarahimakumullah. Kemudian, ya perkataan Imam Abu Ja'far Tahawi tadi. Kemudian, ya Allah Maha Suci dari seluruh kejelakan dan kekurangan. Dan dari seluruh aib dan kejahatan layus alamaya faluahumisalunam Allah tidak ditanya tentang perbuatannya dan manusia yang ditanya kenapa? Kena Allah melakukan apa sahaja anaknya, tapi manusia akan ditanya. Nah, dengan ditanya nikmat yang dia, dia Allah berikan kepada mereka akan ditanya umur, iaitu kekayaan, harta, kedudukan, semua ditanya. Ulatus Aluna, Yumayadin Naim, Alin Naim akan ditanya, akan ditanya juga bagaimana dia atau mereka manusia sikapnya terhadap Rasul, di, di, diikuti perintahnya, diikuti tuntunannya atau ditolak. Akan ditanya tentang pelaksanaan terhadap syariat. Ditanya oleh Allah, harta yang dikumpulkan dari mana sumbernya, kemana digunakan, ya semua akan ditanya oleh Allah, ya Masulun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kena mereka yang melakukannya. Naam, kullun mas'ulun 'an ra'iyatihi, ditanya tentang perbuatannya. Naam. Kemudian ya uh, oleh karena itu ikhwat aliman wa rahimakumullah, mari kita ya uh, memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya, karena kita ni lemah, banyak kezuliman kita, maka kalau Allah mengazab kita Allah tak zalim, tapi itu disebabkan dosa kita maka kembalilah kepada Allah. Sering ya mengucapkan mengakui kesalahan. Bahkan Rasulullah memerintahkan ya Abu Bakar sedih rahmat Allah untuk mengucapkan doa berikrar antak n ya mengakui atas kezaliman dosa yang banyak dilakukan. Sehingga dalam di antara doa Nabi saw di akhir salat dia juga mengucapkan Allahu ma ini zallamd zallamtu nafsi zulman kathira. Walauyaqfirudzunubah, ilah ants faqfillimaqfirat'an minandik. Ya Allah, kita lama zalimi diri kau. Ia ya, kezaliman yang sangat banyak sekali. Maka tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ampunilah berikanlah karunia kepadaku ampunan ya Allah dari sisimu ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua untuk melakukan ibadah dan untuk Ya, bisa kita mengetahui Hakikat dan jati diri kita Sehingga kita selalu tunduk dan patuh Kepada Allah dan berlepas di kekuatan Daya upaya kita, sehingga kita selalu Mendapatkan Tauhid dari Allah Tabaraka wa ta'ala Allahumma amin, demikian wallahu Wallahu'ala nah. lang ke kenai khotbah Islam azzaullah. Ah, baisaran di mana pun Anda berada, materi tadi disampaikan oleh Ustaz. Tetap mohon Anda Dari pembahasan mengenai akidah dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya silakan. Anda bisa menghubungi kami di layanan WhatsApp langsung di 0218236543. Atau Anda bisa memberikan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan, silakan di layanan telepon Di 021 823 Halo? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan kami berikan kesempatan sekali lagi di layanan telepon di 021 bagi Anda yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini Halo Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Dengan siapa di mana? Dengan Om Abdul Rahman Tenggerang Ustaz Silahkan Ini Ustaz mengenai berbuka puasa kan harusnya sampai terbenam matahari ya Ustaz Terus jarak antara terbenam matahari sampai ajar maghrib itu kira-kira berapa menit ya Ustaz? baik mohon jawabannya ustadz ya terima kasih assalamualaikum selalu terima kasih bagaimana pertanyaan mengenai puasa apakah akan dijawab terlalu boros itu tapi ya sebenarnya dalam hadis telah dijelaskan bahwa jika garsh jika غربت او غربت الشمس منها هنا واذا اقبلت الشمس من هنا او من هنا فقد افطر الصائم ya apabila telah ya uh, terbenam matahari dari belahan barat maka telah berbuka orang berpuasa nah seperti itu jadi patokannya adalah terbenam matahari nah tapi karena sekarang ini alhamdulillah ya, dengan adanya waktu dan dibuktikan ditandai dengan adanya azan, Berarti dengan azannya maghrib, ya berarti masuk waktu dah terbenam matahari, waktu solat masuk maka berbuka orang berpuasa. Maka kita jangan sampai tak ya. Udah alhamdulillah ada kemudahan, tapi juga kita harus hati-hati, waspada betul-betul waktunya betul-betul diperhatikan, kerana akan ada perubahan dan alhamdulillah itu semua jadi panduan. Karena setelah yang akurat ya sehingga begitu azan terbenam matahari kemudian azan maka telah berbuka orang yang berpuasa seperti itu berapa jaraknya ini ya ahli palak ditanya ini seperti ini tapi kita tidak perlu takluk sampai begitu alhamdulillah ada kemudahan sekarang ini ya dan terbenam matahari kemudian waktu ya e, begitu azan sudah berbuka tidak perlu tanya berapa jaraknya seperti itu karena itu juga e, tidak terlampau banyak ya mempengaruhi kepada puasa kita. Bahkan bisa kadang membuat keraguan bagi kita. Nah, jelas apabila tertemuan matahari dan tidak semua yang sekarang mampu, ya saya ingin jelas dulu. Pergi ke mungkin tempat yang tinggi atau mungkin ke pergunungan melihat dulu, benar tak tenggelam matahari jangan seperti itu. Kena, Alhamdulillah, ada kemudahan sekarang. Nah, itu yang harus kita uh, jalani dalam berpuasa. Nah, demikian, Wallahu'alam. Terima kasih kerana terakhir atas saya. Demikian. Nah, untuk selanjutnya, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kembali di lain-lain yang telpon. Silahkan, 021-823-6543. Halo. halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di mana di Iya, silahkan. Tidak, nah, sedang, Terangin Bu. Terangin, ulangi. Ada gangguan di. Saya itu orang yang kalau di tidak dia Abu orang fakir pada orang itu para mohon maaf Ibu, suara teleponnya kami tidak bisa menangkap ya. Karena ada suara dari gangguan eh, suaranya. Tidak bisa kami tangkap ya, dan tidak bisa kami pahami dari pertanyaan. Tidak terdengar, jelas. Ya, ya mungkin bisa dicoba kembali untuk Ibu yang berada di Ciberong tadi. Ya, baik. Mungkin ada yang terhubung kembali. Halo? Oh, tidak. Halo, Assalamualaikum. Boleh. Boleh. Boleh bukan soal tanya-jawab, ya? Eh, ini... Ini dengan siapa di mana dan ini sedang tanya jawab nah, pak. gimana? Iya. Soal tanya jawab masalah agama boleh? Iya betul. Ini tanya jawab masalah agama pak. Silakan. Boleh sekarang? Silakan pak. Nah, ini dari tarian tempura, ya? Iya. Ah, dari siapa nanya ini namanya Jurgi Pli, ya? Iya. Silakan Pak Jurgi langsung ke pertanyaan pak. Nah, pertanyaannya begini. Uh, bolehkah seorang itu jadi imam tapi dia duduk di atas kursi karena dia sudah ada ujur tapi dia tidak mampu berdiri lama eh, uh, misalnya selalu ta'awwid di rumahnya yeah. Iya. Baik dia itu jadi imam duduk di atas kursi. Memang biasanya ketika imam karena selangkang sarafnya kilit ya. Iya. Yeah. Jadi tidak mampu berdiri lama baik, Baik kita, kita baik. Iya. Yeah. Jadi saja ya ditunggu Pak jawabannya ya. Tak Zulkifli, Kalimantan. Dan, ya, silakan, Ister. Nah, terima kasih kepada Pak Zulkifli Barakalifik. Jadi, seorang imam mungkin dia tidak bisa berdiri. Kemudian di rumah dia sholat duduk. Kemudian mungkin di belakangnya mungkin anaknya, keluarganya begitu. Ya, tidak ada masalah, boleh. Karena itu yang mampu dia lakukan. Kedatangan lebih utama jika dia memiliki ya, mungkin anak yang mungkin dah sekolah, belajar punya hafalan Qur'annya dia menjadi imam dia ya dia disuruh anaknya jadi imam kemudian mereka salat ya orang tua tersebut mungkin salat uh, di atas kursi, duduk di kursi, kemudian juga di belakangnya mungkin keluarganya, istri dan anak-anak yang lain. Tapi kalau secara hukum boleh, tidak ada masalah kalau memang itu kondisinya. Tapi tentu lebih utama ya imam tersebut itu yang sehat dan dia akan ya memandu ya, jemaah untuk salat berdiri bisa rukuk sujud dan seperti yang normal apa adanya seperti itu tapi secara hukum diperbolehkan kalau mengikuti kondisinya nah demikian wallahu a'lam Randezvous pelajaran Ustaz benar demikian dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di line pesan singkat Ustaz ada pertanyaan dari Abu Zaki yang berada di Pondok Gede, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Barokatul Fik. Ustaz, saya ingin bertanya, misalkan jika seseorang ditakdirkan Allah mendapat keutamaan, mendapatkan layak keutamaan oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun setelah itu dia berbuat dosa kembali, apakah dosanya tersebut yang telah lalu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia berbuat dosa kembali, Ustaz? Mohon penjelasan. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bila seorang dimuliakan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. sebagai Sebagaimana hadis sebutkan bahawa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, gugurlah apa yang terdahulu dari dosanya. Barang siapa yang ya uh, menghidupkan ya, malam al qadr lailatul Qadr dengan ibadah, ya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ya. Jadi bukan ikut-ikutan. Orang ikut solat ikut-ikutan juga enggak. Betul betul yakin di batin ini ada ibadah. Saya ingin meraih keutamaan tersebut. Ikhlas ke Allah, bukan ingin disebut supulan. Masya Allah, ibadahnya, ya. Oh, masya Allah rajin. Enggak, betul betul kesadaran dia dan ikhlas ke Allah Subhanahu Wataala. Ihtisab maka gufirullah mataqaddam amin tambi dosanya ya diampuni telah berlalu tapi permasalahan pengampunan dosa ini adalah dosa dosa yang ya setimpal dengan amalan tersebut ada pun dosa besar, dia ya, harus bertawabat kepada Allah buat syirik ya bertawabat dan kembali kepada Allah tidak cukup sekadar hanya amal ibadah saja jadi kebaikan akan menghapuskan dosa, ya itu ya dosa-dosa yang kecil tadi. Adapun perbuatan syirik, ya atau dosa-dosa besar yang lainnya dia bertobat dosa tersebut. Begitu juga dia membuat dosa menzolimi manusia. Dia harus minta, ya dimaafkan, ya bila dia mengambil hak orang lain dikembalikan haknya seperti itu. nah In tajatanibu kabaira matun hauna an nukafir ankum sayiatikum wa karima begitu jika kalian tajatanibu kabaira matun hauna dosa-dosa besar yang kalian apa dilarang melakukannya nukafir ankum sayiatikum kami maafkan kami hapus ya kesalahan-kesalahan uh, kalian wa nudkhilkum karima kamu masuk ke dalam tempat masuk yang mulia itu dalam surga jadi begitu dalam masalah Uh, tentang ayat-ayat atau keutamaan keutamaan amalan yang dengan akan menghapuskan dosa yang berlalu, ya dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa ya, kecil seorang hamba, kemudian yang besar dia bertobat kepada Allah Taala, ta jika dosa itu berkaitan dengan perbuatan atau kezuliman kepada orang lain, dia harus minta maaf kepada orang lain tersebut, dikembalikan haknya begitu, jadi Naam, ini keutamaan kemudian bagaimana setelah itu dia berdosa ya tetap akan di dia asab Allah atau ditulis sebagai dosa bila dia tidak bertobat Tapi kalau dia bertobat akan diampuni dosanya Nah, seperti itu Jadi ini yang harus perhatikan Bahawa hadis itu menjelaskan keutamaan Bagaimana ya, uh, ibadah dalam bulan, malam Laylatul Qadar itu Ya, Khairu min alfi syahr Lebih baik dari seribu bulan, subhanallah Nah, lebih baik dari seribu bulan Tapi bagaimana begitu seorang kalau Ramadan apa mungkin dia hidupkan malam Lailatul Qadar. Begitu Ramadan buat dosa lagi. Ya. Dengan ya segala leluasa buat buat dosa lagi. Besar kecil dilakukan lagi. Ya. Allah akan tetap ya mengazab dia. Dan ingat ya, bila seseorang di akhir-akhir hidupnya di akhir-akhir hidupnya dia kembali bertaubat kepada Allah, ya diperbaiki terus, maka Allah akan ya, memaafkan kesalahan yang berlalu tapi bila kembali dia akhir-akhir di kehidupannya, berbuat dosa dia akan diazab di sisa-sisa umurnya, dan juga dosa-dosa yang telah berlalu dilakukan nah, seperti itu maka, ini harus terperhatikan jadi, jangan sampai kita memahami oh ya, dihampuni dosa, berarti sudah aman, enggak, jangan apakah kita yakin kita telah termasuk mendapatkan lailatul qadar itu. Oh ya, pasti malam tadi Lailatul Qadar, pasti mendapatkannya. Enggak enggak ada keyakinan seperti itu. Tapi kita berharap berharap, berdoa, ya Allah, berikan kepadaku kesempatan kemuliaan, ya. Dengan mengikuti tuntunan nabi, dengan kita mengikuti kita etika ya, kita beribadah dihidupkan malam yang teratur Quran dengan zikir, dengan ya berbagai ketaatan ya kiamulail maka biarlah kita berharap dan begitu juga tatkala kita telah mendapatkan kemuliaan jangan merasa aman ingat saya ingin memperingatkan kita semua jangan pernah kita merasa aman dari ibadah yang telah kita lakukan saya ulangi Kaum muslimin, para pemirsa, pendengar, jangan merasa aman terhadap amal yang telah kita lakukan. Karena orang-orang munafikin yang merasa aman dari kebaikan dia. Orang beriman selalu ada rasa takut dan cemas. Dan ini yang disebutkan oleh tentang sifat para sahabat dan orang yang beriman. Wallazina yu'tunama'atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim marji'un. Mereka yang melakukan yang apa yang telah mereka lakukan? Hati mereka selalu takut, hati mereka takut, cemas. Mereka yakin akan kembali kepada Allah. Sampai mereka takuti, takut terhadap perbuatan dosa, dosa mereka kerjakan akan diazab Allah tidak. Simak penjelasan Nabi saw. Tak kala ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha. Ya Rasulullah, apa maksud firman Allah walladziina yuutuna maa aatuu wa qulubuhum Mereka melakukan apa yang mereka lakukan tapi hati mereka takut. Arajulun yazni wa yashrabu al-khamr an yu'adzab? Apakah seseorang yang dia mencuri, berzina, minum khamar takut diazab oleh Allah? Kata Nabi SAW "La ya, Ibn as-siddiq." La, bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar Bukan itu maksudnya. Maksudnya rajulun yusalli wa yasum Seorang yang solat, seorang yang berpuasa, seorang yang bersedekah, dia takut tidak diterima oleh Allah taala. Ta Nih, kita solat ini, kita ibadah, kita puasa, tapi siapa yang menjamin bisa diterima? Dia ada jaminan? Maka harus takut, ya, takut terhadap amalan kita. Jangan-jangan ditolak oleh Allah Taala. Kenal Allah mengatakan Inna mitha kabalullah minal muttaqin Allah yang menerima dari orang yang bertakwa. Maka apapun amalan kita jangan merasa aman. Oh ya, berarti telah diampuni, aman saya. Enggak. Ini berarti tertipu. Bila ada merasa aman dari ketaatan seseorang, maka itu pertanda kenifakan, kemunafikan dalam hati Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan Al-Mu'min yajma' baina al ihsan wal-khawf wal, wal munafiq yajma' baina al-isa'ati wal-amni orang-orang beriman itu selalu menggabungkan dalam dirinya dua sifat dia berlakukan amalan terbaik, berbuat baik sebaik-baik dalam amalan kualitasnya ditingkatkan kemudian khawf, takut dia Adapun orang munafikin amalan hanya asal-asalan saja. Isah, ah, enggak bayar amalannya. Juli amalannya. Bersama dengan itu merasa aman dia. Aman, merasa aman. Al-amnu, merasa aman. Nauzubillah min zalik. Maka jauhkan diri kita dari sifat ghurur, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Ya, menerima amal ibadah kita, subhanallah. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, baik. Sekarang, kalau keratase sebentar. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami angkat kembali di laporan singkat istad ada pertanyaan. Ister ya, saya, saya sering bertanya-tanya mengapa saya bisa memperoleh hidayah untuk mengenal sunnah seperti sekarang ini. Alhamdulillah hingga saya membanding-bandingkan diri saya dan merasa bangga dari orang lain yang belum memperoleh hidayah. Lalu bagaimana cara saya untuk agar tidak takabur seperti ini Ustaz? Eh, mohon nasihatnya Ustaz Jazakallahu khairan barakallahu fik. Nah. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi Inti pertanyaannya dia sering ya Bertanya-tanya kepada dirinya Ya Tentang nikmat hidayah Kemudian muncul dari hal yang seperti itu Rasa mungkin Ya terkabur atau Membandingkan dengan yang lain Atau orang yang belum dapatkan hidayah Ahisail saudaraku yang bertanya Ya Bahwa ketahuilah Ya Kita dituntut Untuk mengingat Ya, nikmat, nikmat dan karunia Allah terhadap diri kita ya karena tanpa karunia Allah tanpa petunjuk dan hidayah dari Allah kita tidak akan bisa mengenal kebenaran dan tidak, menghlas, tidak akan mungkin bisa mengenal sunnah ini hal yang baik hanya sebatas ini artinya mengingat nikmat Allah menjadikan kita semakin ingat dan bersyukur tapi bila membandingkan dengan yang lain merasa bangga kita bangga dan ini kebanggaan tadi itu tentunya merasa dirinya hebat mendapatkan sementara yang lain belum ini hal yang keliru karena sesungguhnya كَدَلِكُمْ kuntum مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ Allah عَلِكُمْ begitu juga kalian sebelumnya tapi Allah yang memberikan karunia kepada kalian وَدِلُّ اللَّهُ مَيَّاسَا وَيَهْدِ مَيَّاسَا Allah yang menyesatkan seseorang dan juga yang memberikan hidayah Wahmakun nalink tadiya lola an hada nAllah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah Allah, petunjuk dari Allah. Sehingga para sahabat bersama Rasul yang mengatakan sembari mereka membangun masjid, manabawi sembari mengatakan untayan syair mereka lola lola Allah. Nah, Allahu ma lola antama masasadkna, walla sallay, walla sumna. Nah. Warham muhajirah wal ansara, ya Allah, kalaulah bukan karena Engkau, ya Allah, kami tidak bisa puasa, tidak bisa bersedekah, tidak bisa sholat, maka rahmatilah kaum muhajir wal ansar. Nam, mayyadillah <tuh> faul muhtadi, wa mayyuzliil balantaji dalawaliya murshida. Barangsiapa yang diberi tahu maka dia telah mendapatkan petunjuk tadi. Tapi orang siapa? yang disesatkan tidak ada seorang yang bisa memberikan hidayah kepadanya jadi, jangan sampai ada kebanggaan, tapi terus kita sadar dan terus terbaru kepada Allah meyakini bahawa ini semata karunia dari Allah, kerana Allah mampu, sebagaimana Allah yang menyesatkan orang yang belum mendapatkan hidayah juga, Allah mampu ya memalingkan hati kita dari suami kepada bid'ah, akan jadi sesat lagi, maka terus takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bersari kepada Allah, jangan ada kesombongan jangan ada kesombongan bahkan dalam hidup ini dalam kebaikan, kita melihat orang yang lebih tinggi ya lebih tinggi Alhamdulillah, sabarkan hidayah tapi Alhamdulillah, saya ingin lagi merahir yang lebih tinggi lihat orang-orang yang lebih baik ya. dan begitu melihat kepada orang yang belum mendapatkan hidayah, ada dua sisi pandangan yang harus kita miliki pandangan secara syarat dan pandangan secara takdir dengan secara syar'i kasihan kita kepada orang ini belum mendapatkan hidayah ya. tapi di sisi lain secara takdir apa yang mau bisa katakan apa yang mau kita perbuat kena bukan di tangan kita maka terus memohon kepada Allah hidayah ketetapan dan jangan sombong terus rendah diri kepada Allah ahlul iman mereka selalu tawadhu mereka tidak pernah menyombongkan diri Kerana sifat kesombongan sesungguhnya adalah sifat ahlul nar, penghuni neraka Ahlul iman, ketundukan Jangan sampai ada mati kita menghinakan manusia atau melecehkan manusia Kerana terbentuk dari kesombongan tadi Kerana Rasul mengatakan Layduhul jannata mankana piqalbi mithqaludar minkibir -min Ya, tidak masuk surga orang dalam hati ada kesombongan. Kurasa saya sampaikan kesombongan sesungguhnya baturul qad haq bagam tinnas. Ya, bahwa kesombongan itu menolak kebenaran dan juga melecehkan, menghina, yaitu merendahkan manusia. Jangan, jangan sampai. Jangan sampai ada di hati kita si fulan tidak akan mendapatkan hidayah. Ah si fulan ini, ya. Enggak ada apa apanya Ah si fulan ini. Orang tidak paham. Asyipulani ini. Aku tidak ada ibadahnya. Merasa dia telah hebat. La. Hintabili nafsik. Hati-hati. Ya. -hati. Anda tidak tahu bahwa dalam hati dia ada keimanan. Kecintaan. Anda tidak tahu mungkin di penghujung malam. Dia bertadar. Anda tidak tahu ada ucapan yang dia tidak lupa. Ada lisannya. Tidak pernah kering lisannya di ucapan tersebut. Jadi tidak perlu ada kita membanggakan diri kita. tidak perlu ada kesombongan dalam ibadah. Tapi katakan alhamdulillah. Semua ini berfadhli Rabbi. Ini semua adalah karunia Allah ya, untuk diuji kita kufur atau bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Demikianlah wallahu aalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan taufik, kemudahan ya di dalam menjalani Ya ibadah dan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini dan semoga Allah memberikan kesihatan kepada kita semua dan semoga Allah dengan segera mengangkat wabak COVID 19 ini ke negeri kita kaum Muslimin sehingga kita akan lebih ya maksimal dalam beribadah leluasa melakukan ketaatan dan beraktivitas seperti biasa. Allahumma rfa'anna. Al-wabak walbala walfitan ma'l-bahara minha wa ma'balat Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Allahumma wafikna alisiyami walqiyam Wa taqabbal minna ya rabbal alamin Allahumma salimna fi hadha shahar Wa salim lana hadha shahar Wa tasalam minna mutaqabbala ya rabbal alamin Ya Allah selamat kami jubilan ini Dan selamatkan bulan Ramadan untuk kami Dan terimalah amal ibadah kami Ya rabbal alamin Allahumma amin demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi